Bon dia, senyores i senyors, en ronda de contactes administratius que estem portant a terme aquests dies a Ràdio Palafruixell amb els diferents regidors de l'equip de govern del nostre Ajuntament, d'aquest consistori, que han pres posició doncs, fa uns dies. Estem parlant amb els regidors novinguts, però també hi ha alguns que es repeteixen al càrrec, per tant, ja són els que tenen l'experiència dins d'aquest equip de govern. Un d'ells és en Lluís Sant Ros, en regidor d'Obra Pública de l'Ajuntament de Palafrugell ha canviat de partit, però no o ha canviat de regidoria, oi? Bon dia, Lluís. Bon dia, bon dia, Rafael. No, no. Continua-te l'obra pública, sí. continua amb el mateix, per tant, en, en aquell cas, els 100 dies de Gràcia, l'altre dia em parlàvem amb el Montpaullador, amb tu no valen, no? Ja no, no no, no, no, dia... no, no, aquest ja hi porta experiència, del primer dia t'has de ser responsable. Fem un camp mas, si et sembla, d'obres que ara mateix estigui important a terme eh, a Palafrugell, perquè... Eh, com sempre, i sobretot amb aquest equip de govern, les xarxes socials ataquen sense pietat habitualment en coses que la majoria desconeixen, però no per això deixen de causar rebombori entre la població. Parlem de les obres que estan a terme, perquè s'està parlant molt, per exemple, d'una d'elles, que és les obres de la carretera de Tamariu, que s'han endarrerit, però que, a veure, segons el meu entendre, no són no són de l'Ajuntament de Palafrugell, són obres de la Diputació, si no m'erro, no? La carretera és de la Diputació. Lo que passa que l'Ajuntament de Palafrugell ja ha col·laborat amb un 10% de, del pressupost perquè, eh, lligat amb la carretera, hi la via verda i és el que ha estat voluntat de l'Ajuntament de què es fes i han col·laborat amb el 10% per, per fer-la. Aquesta carretera, és esclar, comença en el que és territori de, de la Diputació. O sigui, no enllaça amb el cas Corbà i acaba a Cala pedrosa. Llavors us totes lo que sí que estem ara treballant, perquè la carretera com tu bé dius, pràcticament està feta. Falta, si no merro, falta la valla separatòria, i una valla de fusta que separa la carretera de lo que és la via verda, però amb això es donarà per acabada i llavors nosaltres el que estem treballant és el projecte de continuar aquesta via verda fins dintre el casc urbà igual que les voreres laterals però serà una mica més complicat perquè allà hi ha zones rústiques, zones urbanes s'ha parlat amb propietaris però hi estem a sobre i el que volem és que aquesta carretera arribi fins dintre el casc urbà Una carretera doncs, que està en marxa quan es preveu que estigui ja finalitzada del tot? va, eh, queda això, de posar la valla separatòria, si no tinc mal entès, ja, ja van pintar ahir, ahir abans hi van estar donant la, la, la pintura de senyalització i per tant falta la valla separatòria d'una via amb l'altra el trànsit, eh, el trànsit està obert o sigui, només és aquesta valla de separació sí, sí. que és un element estètic i de protecció ah, exactament, exactament. Mm -hmm. està obert el trànsit en tota correcció la via verda eh, es pot transitar és un tall ja fet o està connectat? sí, sí, sí, és fet amb solos sòlid i també, o sigui, les dues coses estan fetes. Mm, vull afegir que no són el nostre gust, no és el que volíem uh, vàrem tenir més d'una disputa amb la, amb la Diputació, concretament a l'encreuament de la carretera que baixa cap, a, cap al tenis, cap a En mm -hmm. allà nosaltres demanàvem una rotonda i no ens en vam sortir de cap manera. És a casa seva, és una carretera seva i la nostra proposta no va ser acceptada i no una vegada, una i tres i quatre i cinc vegades, vam insistir molt i ho dic perquè la gent eh, suposo que sortirà aquesta conversa no? farà una carretera nova i hi ha una cosa que podria ser un, un tema de seguretat com és això no la rotunda amb un creuament tanta necessitat com aquest valdria la pena, doncs que sàpiguen que nosaltres sí que hem treballat tot el que hem pogut però la Diputació s'hi sí ha negat i l'ha volgut fer així Em diria que la carretera és seva però passa per casa nostra alguna cosa hi hauríem de tenir a dir, no? Sí, ja havíem dit a la cooperativa no, però però per aquí entra per allà surt ah, per sí. Sí, sí, aquest cas va ser així, sí. no llàstima que sigui d'aquesta manera has, has comentat, suposo que per al terreny per tal com està fet, que això arriba fins a, fins a dalt eh, on hi ha el trencant de Cala Pedrosa però sí. Entonces, a partir d'aquí la carretera continua igual a partir ja. d'aquí és complicat perquè clar, per un costat hi ha el barranc de, de mar diguéssim i la altra zona, zona de muntanya al costat de muntanya algú podríem retallar i es podria fer però sobretot a l'inici de la carretera doncs és tot roca i hi ha un desgrat nivell considerable. Això comportarà el dia que es faci, perquè no em nego que algun dia s'haurà de continuar fins arribat a mariu, és que és bàsic, perquè vull dir la gent que està a Mariu, que vol pujar caminant o no amb bicicleta o així, peatonalment ha de tenir un accés, no pot ser que estiguen com ara però eh, això no serà una obra barata perquè retallar la part de muntanya clar, costat no, no, no és impossible però del costat de muntanya retallar allò, sobretot el, a l'inici, els primers metres de dalt hi ha un, un acantilat bastant important, allò comportaria fer-hi retallar la roca i fer uns muros importants vull dir, el cost és... És considerable, però no es descarta de que bueno, aquesta carretera no pot ser que hagin fet una illa entre mig, s'ha fet aprofitant la Diputació, però hem de continuar, el primer serà continuar cap al centre urbà i en un futur també fins a Tamariu menys que no és més a buscar per el paratge que porta el teu nom no? el paratge d'arròs i és que fes per al camí vell, si es fes una Uf. llavors eh, crec que seria, a part de, de que bueno, continua així, sí, que carretera de Diputació i aquí entraria a la Diputació de també però crec que seria una altra cosa més costosa mm -hmm. i obrir una altra nova via i poder hi hauria gent, col·lectius ecologistes que ja no estarien gaire d'acord. Ah, parlo del carrer eh? so, ah, de, Lluís de, o per anar a peu no, no, carretera ah. no, sisplau no, no em podria una so, altra d'aquestes i ja en tenim prou amb el nostre territori sí, de, sí, sí. de carreteres. Dues obres, perquè també parlarem de, de Llafranc en aquest cas, que van en retard. L'aparcament de Llafranc. L'aparcament Però a Tamariu també s'ha enterrit una mica o, o no, respecte a l'horari previst? Sí, sí t'entenc. Uh, la Diputació ens va, ens va dir si sí, el seu compromís era que per Sant Joan s'obriria. Per tant, sí, hi ha hagut 15 dies, 3 setmanes de retard. Mm -hmm. Estem a d'ells, aquí no, no hi vull entrar. No perquè, tinc d'excusa no la... possible que... perquè hi ha d'ells. Es parla moltíssim <coughs> de que, és clar que fem fent obres tant a Tamariu com a Llefranc eh, gairebé la segona setmana de juliol. Ja t'he dic, la primera no hi puc respondre per aquestes coses de la Diputació. L'aparcament de Llafranc m'explico. L'edifici en si, l'aparcament, es va fer un projecte des de l'Ajuntament, els tècnics de l'Ajuntament van fer el projecte, Teníem la partida per a la seva licitació, es va portar cap la licitació, però parlo de l'edifici. El que és maquinària, maquinària de control, i tot això es va deixar, es va posposar, per veure després l'ús que s'hi donava, o sigui, l'empresa que explotava, a veure qui és que posaria la, la maquinària. Una vegada que va a l'edifici, va dir, no, no, ens pertoca a nosaltres, i posar-ho després a la licitació per veure quina empresa explota l'aparcament. Eh, vam fer això, Vàrem, vàrem demanar pressupostos per tirar-ho endavant era correcte perquè ens entrava dintre del plaç perquè a primers de juliol es pogués obrir, però una vegada l'empresa que ho va licitar va veure el projecte, no hi estava gaire d'acord perquè eh, bueno, no els hi encaixava bé amb el control que ells volien fer. però he per dit un exemple, lo que és la sala, la petita el tancament de control, que es fa una petita sala, nosaltres el tenim a l'entrada, ells el volen a la sortida. En fi, hi va haver una sèrie d'excepàncies que això ens va portar a que haguessin de fer un replanteig. per fer un replanteig i també encara hi havia temps però resulta que hi ha, ha d'haver uh, l'empresa que fa les manpares pel tancament d'aquest petit local que t'ha dic, l'empresa que subministra la maquinària uh, L'ampista perquè s'han de fer noves vies d'electricitat, de, de mm -hmm. telefònica en fi, tota una sèrie de coses i a totes aquestes empreses s'ha fet una mica feixuc i uh, finalment estem treballant perquè aquest divendres es pugui obrir aquest dimens mateix, eh, sí. amb, amb retard, però es podrà obrir. Una de les preguntes que vaig veure que també es feia a les xarxes és eh, per què fer un aparcament a Llefranc que ens costa tants diners amb els palafors i quan només es fa servir dues setmanes l'any. Bé, bueno, això s'hi sí, ha treballat eh, i no crec que sigui així. No crec que sigui així perquè Llefranc... Eh, de la manera que, van, que plantejar és clar. hi ha molta gent que té segona residència, que té interès en això, i a més a més hi ha molta plaça hotelera davant de la platja i no té tota la capacitat que voldrien d'aparcament. Llavors hem parlat amb aquests hotelers, hi ha una sèrie de gent que vol places tot l'any, o sigui... Uh, jo penso que, que sí que tindrà un ús diferent i a més a més uh, des de que van fer el nou passeig allà Frank uh, has vist que els caps de setmana d'hivern hi ha molta gent molta gent passejant és una, una plaia maca planera que la gent pot passejar els nens poden jovellar davant un espai que restringit el trànsit i, per tant, jo crec que els caps de setmana i tant molta gent, doncs, irà cap allà. I Llefranc no, precisament, no és una de les plages, bé, bueno, com totes, però aquesta no té gaire, gaire possibilitats d'aparcament. Agafo unes paraules crec que recordar que vas comentat tu amb els darrers anys aquí, quan parlaven d'aquesta obra, quan, quan es començava, de que també es volia fer d'aparcament de, de llanxes, de, de barques, si, si es podia l'hivern. Hi ha aquesta possibilitat. O sigui, el que tingui una reserva d'aparcament, doncs, llavors pot agafar amb un, amb un remol, un remol, aquí que hi ha aquestes lanxes que són més o menys de la mida d'un cotxe, ocupar la plaça d'aparcament per posar-hi aquesta petita sí, no, eh? no, no. no, No, no. sé com és el pàrquing, no, però més grosses possibilitat, no. sí. Uh, un pàrquing Callafranc, que la veritat és que els que hem vist també el pàrquing de, de Calella, que també es va criticar amb el seu moment, doncs són pàrquings que serveixen. L'altre dia estava a ple vessar. Sí, i a més més aquest Callafranc, per això dic que som més optimista, perquè... Um, geogràficament està més ben situat que Pasqualella. A Pasqualella tens tota la pujada, el Xopitea, per arribar fins allà, en canvi, Llefranc està a dos passos de la plaça del Pins, el al ple centre de Llafranc, tens la plaça promontori sota mateix. O sigui, és molt, molt cèntric. Són les dues obres eh, que, que es parla més, possiblement perquè és estiu, i veiem obres que habitualment per la Frugill sempre un poble, que eh, ho deiem per activa i per passiva. A l'estiu, ni tocar un maó. Bé, bueno, tot això, a veure, s'ha de respectar que som un, po un poble turístic i no s'ha de molestar en els turistes que ens venen a visitar. Però, a veure, si estem parlant de que estem acabant una cosa d'un pàrquing a dintre, no s'està molestant, no hi ha cap soroll, no hi ha pols, no molestem a ningú. Mm -hmm. uh, ja que he parlat de Maria Villafranc, deixem a tocar un tema de, de Calilla perquè el front marítim, i més amb les abaneres, s'ha doncs, vist molt l'estat de deteriorament d'una part emblemàtica de, del front de mar de, de casa nostra, i que, torno a les xarxes, perquè és a les xarxes on te, eh, es diuen més aquestes coses, doncs, es criticava molt a de que es, eh, es posés ara, quan ha tingut tot un any per fer-ho, es posés ara, la primera setmana de juliol, a arreglar aquella terrassa, aquell mirador que hi ha davant de Can Batlle. Aquí s'han d'especificar moltes coses, que no és ni de l'Ajuntament, ni és l'Ajuntament que se n'hauria de fer càrrec. No, so, no és que hagi de ser joc i us defensi, però en aquest cas ho vaig fer-ho les xarxes sí. perquè em pensava que era així. Què s'ha fet? Què s'hauria de fer? A qui pertany? De qui és la culpa de que Can Batlle, de que aquella terrassa de Can Batlle estigui com està? Bueno, això ha estat eh, l'inditud de l'administració i no de la local, precisament. Eh, o sigui, és una zona pública, aquesta terrassa és zona pública i està afectat també per, per, per costa estar entre la franja litoral. Llavors, eh, s'han demanar permisos per poder actuar el primer premis es va demanar a Cultura Girona, Cultura va aprovar-ho i llavors l'altre camí a seguir era demanar a Costes doncs, per poder fer una actuació per, per, bueno, per salvar o reformar aquesta, aquesta pèrgola a dia d'avui dia d'avui, encara esperem la resposta de Costes què van fer? tenim les abaneres a sobre, estem al mes de juliol allà hi havia un risc i el que fer és fer una actuació, sense tenir el permís de repetació de costes, però preferim això i que ens multin, que ens sancionin, que pas que passi alguna desgràcia i així es van actuar per tant encara us podríeu posar les culpes a sobre, no encara us podrien tocar el costró doncs... sí, <laughs> bueno en part poter sí bueno, en fin, hem actuat jo crec de la manera que corresponia i sí, ens sap greu que hagi estat ara en ple o, o sigui, en ple temporada d'estiu, primers de juliol també vàrem aprofitar que era el moment que es feia el muntatge de totes les grades de, de les abaneres per no entorpir dues vegades, o sigui perquè la gent veia obres dues vegades al plaça del Porvó, mentre es muntables grades per les maneres, es va fer aquesta actuació en la pèrgola i així um, molestar una vegada els veïns i hi ha hagut prou. Encara que estigui arreglat, dona una imatge una mica... Lamentable? Sí, però ara, ara, ara tenim seguretat amb això, i llavors la propera actuació sí que serà a partir del 15 de setembre, que després estem fora de temporada i després podem fer les obres. Molt bé, haurem de posar-hi un cartell explicatiu, no?, perquè si no <laughs> entremrem sempre. Bé, no estem acostumats. Uh, Tamariu, Llafranc, les obres de, de Can en Batlle, que per cert nosaltres aquest divendres les veurem de propa perquè estem en directe des de, de Calilla amb el nostre matinal uh, i veurem com estan les coses després del remenament d'aquest passat cap de setmana anem ja cap a, cap a casa nostra tot i que me queda eh, crec recordar que estem fent unes obres també el mirador del far, no? Sí, sí, sí fem un mirador que bueno, és una debilitat meu aquesta. des del dia que vaig entrar a l'ajuntament era una cosa que, que sí, que volia retocar-ho i volia arreglar-ho vaig fer la proposta i bueno, s'assessora pel tècnics ara s'està tirant endavant eh, jo crec que hi ha una estructura metàl·lica que s'està calgonitzant, que ja està comprovada mm -hmm. i tot, i jo crec que com a molt amb dues setmanes el tindrem muntat i és un mirador fantàstic. A mi m'agrada molt més que pas el que hi ha a baix, que prou important que és Noi maco i prou llouat per tothom qui va, però aquest que tenim, que és mm, fent la pujadeta per arribar cap al faro, que hi havia gut com un petit banc allà en una curva mm -hmm. que fa, però tenim, tenim un mirador, un mirador, mm, bueno, que és fantàstic. Veus des del Pirineu va seguir les gavarres i roios fins a l'illa. Això és, bueno, no crec és que no hi ha paraules per explicar aquell mirador. Si que és un mirador d'hivern ja diria jo. És un mirador de tot l'any. Hivern, d'estiu, però sí, mirar cap al canigó i veure el nevat i veure el contrast amb el mar, és fantàstic. Que sembla que siguem Can Prudon nosaltres. I tant, i tant. No, estem ho tenim tot. Sota... tot. <ríe> és el mirador que hi ha just davant on hi havia la caseta amb els antics equipaments de, de televisió de ah, Barça de Palafugil, per exemple, que els teníem a les antenes, a les antenes que el coneixien Encara queda nosaltres. alguna antena, sí. Encara en queda alguna. Sí. Just davant on doncs, s'està arreglant tot aquell, i jo ho haig de dir perquè jo m'hi havia passat hores allà eh, contemplant el paisatge. Aquestes obres estan trigarem molt o...? No, no, no, un pla ja tric 15 dies, o sigui, sí estan fent el carbonitzat d'aquest metall i es posa el carbonitzat a la fusta, de la plataforma de fusta i en 15 dies això estan enllest. Perfecte. Tenim dues obres, dues que jo sàpiga ara mateix que me venen al cap, si n'hi ha alguna més en, ens ho comentaràs, que estan en marxa al centre Palafrugil, totes a la mateixa zona i són les que envolten aquest carrer de, de Cervantes, carrer del Pobrés carrer Sant Genís a, a Can Genís i, i després l'Horta d'en Fina anem per Pams, tota aquesta zona de aquí voltant de l'Ajuntament, de la ràdio, el carrer Progrés, el carrer Cervantes, com estan les obres? Van bueno, Ara en aquest moment ja estan tirant formigó, eh, això és important perquè almenys no molestarem tant els veïns amb la pols, eh, s'està tirant formigó, i bé, bueno, és anar continuant, eh, és, un, és el mateix tractament que s'ha donat a tots els carrers que hi ha ara cèntrics, La, allò on posem plataforma única seguim el mateix, el mateix eh, format, i s'està tirant ja Formigó, eh, en el carrer Cervantes, el carrer Genís Sagrera ja està, falta acabar de posar el paviment, perdó, el paviment està, allà falta només l'asfalt, i en aquí, el Cervantes, hem començat a tirar el formigó i anem ja per, per paviment i posteriorment l'asfalt i l'últim serà el progrés uh -huh. um, un temps prudencial per mm, què bueno, puguis dir, eh, encara eh, queda que temps sí, sí, uh, dos mesos llargs uh -huh. aquests uh, carrers seran tots tres periodonals tota aquesta zona sí, sí, sí, sí. a Bé. veure uh, sobre el Cervantes és un carrer que clar, connecta el que és l'Ajuntament Can Genís, la biblioteca i jo crec que el viem d'englobar dins de lo que és la zona centre. A llavors, l'altre que és el Serra i Bellí, aquell també és un carrer que peatonalment ja és molt estret i el trànsit rodat en allà era mínim, però peatonalment des de l'aparcament de de Cambec cap al centre, hi ha molt de trànsit petonal, molt, molt. I crec que també era important de fer una plataforma única i no un carrer amb aquelles voreres petites i bueno, una sèrie d'entrebancs que havia pel mig, i crec que amb això millorem molt. I entre mig i aquí de Can Genís, tot el que era l'antiga fàbrica, que des de fa tant de temps acull doncs, moltíssimes coses, moltíssimes dependències de l'Ajuntament de Palafrugell. Com estan aquestes obres de Can Genís? Acabades ahir precisament la, van fer la recepció de l'entrega de l'obra per part de l'empresa i ara ho traslladem ja a cap a joventut perquè puguin amoblar-ho i començar a donar ja doncs, treballar-hi des, de, des del setembre o si pot ser abans, abans dic el setembre perquè pràcticament és quan comença el curs quan canvia la temporada escolar i tot plegat, però eh, ja dic, nosaltres els hem de fer una entrega de clau aquesta mateixa setmana i després ja és qüestió d'ells de, de la seva àrea, de veure quan comencen a portar cap activitats dintre. Per tant, està tot solucionat a a gust del consumidor? Sí, ha quedat, ha quedat, ha quedat bé? molt bé, ha quedat molt bé. Molt bé. Es va fer ja una jornada de portes obertes, em sembla que era pel Flors i Violes, la gent ja va poder apreciar com era perquè faltaven detalls i prou, i la veritat és que jo crec que és un espai perquè els nostres joves gaudeixin i disfrutin fent activitats allà. I a poc a poc el nostre regidor que es va quedant sense feina, estem parlant amb el Ben Lluís Ros el regidor d'Obre Pública de l'Ajuntament la de, de Palafrugell perquè només queda l'Horta d'Enfina que és un altre d'aquests carrers que ha portat sobretot jo diria la polèmica Lluís de circulació després de Palafrugell perquè hem hagut de canviar carrers per atravesar el poble ara mateix és... ha estat un embolic perquè, entre més, de l'Horta d'Enfina, que es servir molt per arribar al centre del poble, també, per l'altra banda, doncs, el carrer Cervantes, aquesta zona, també s'ha hagut de canviar per poder entrar sí, fins al centre. Va, oi? Desgraciadament, quan es fan obres, hi ha molèsties. No? El, el que cal és que després aquestes obres siguin positives i es disfrutin. Les obres duren uns mesos. No? La... Després, el resultat ha de durar anys. No? Llavors, aquest carrer Horta d'Enfina es va prioritzar de fer perquè era la connexió que ens quedava des de tot el barri de la Soleda i estació d'autobusos inclosa, cap al centre de la vila i cap als nanos que van cap als instituts, perquè hi havia uns moreres molt estretes, tot el que és la Soleda, el parc de la Soleda, compleix amb tot això, i quan travesses ja des del Palcet del Tambor, doncs sí, tenim el carrer peatonal. A... Mm -hmm. Carrer de la Concòrdia? És? Carrer de Concòrdia, exacte. Jo sempre vaig perdut un nom de carrers, <sí> me falla la memòria. Uh, llavors ja quan arribes al carrer Ample doncs tens unes, unes, unes voreres co correctes per arribar als instituts i venir cap a la zona de l'Ajuntament per tant tot això era aquesta illa que ens quedava allà mig que no teníem ni per, ni per gent amb dificultats de circulació que vagin cadira de rodes o amb un cotxet de criatures pogué passar per allà era impossible, havies de passar per mig del carrer per tant s'ha fet ara unes voreres amples i aquest carrer uh, si no ens equivoquem i crec que aquesta vegada no el pretenim molt a prop, al final de mes quedarà obert final d'aquest mes de juliol. Sí. Molt bé, perquè la sortida que tenim des de l'estació d'autobusos per anar cap al centre, o és aquesta, o és molta gent que puja a les escaletes i passa pel carrer del Vilar, i se'n va cap al carrer de la Font, amb aquell revolt que sempre hi ha hagut, ah, no. eh? ah, que, ara, ara, ara. que una mica perillós, sí. a vegades per la velocitat que van els cotxes, sí. que Déu-n'hi-do. O sigui, aquí tenim una línia més recta, més segura, i bueno avisarem sí. a la gent que vagi cap allà <laughs> doncs... ja s'ho no? faran, s'ho farem sols veuràs que, que tothom tenia la millor opció molt bé, doncs aquestes obres que poden estar enllestides a finals de mes, a l'Horta d'Encina i doncs, després suposo que tot el trànsit i totes les direccions ja mm, es tornen a posar lloc, no? sí, això doncs, ja estem a, de policia de mobilitat, aquí ja no vull entrar-hi però sí, ja els tenim avisats i saben que a final de mes tot això d'estar ja tu deixes el carrer arreglat i després ja ah, ja venen els mateix. companys ah, no? <laughs> molt bé veuen ens doncs, hem fet un repàs del que ja ara actualment no sé si m'he deixat alguna cosa Lluís. No. No, no, no, no estem treballant a l'antic museu del Suro jo crec que també és, és molt important l'edifici aquest i m'agradaria si vols en parlem més endavant pocs dies en podem parlar per tenir la cosa ja molt més endavant i sobretot bueno, l'ús que se n'hi donarà i tot plegat que ja el tenim molt clar però amb tot el que dona l'edifici puguem anar a parlar més abast. Doncs en parlarem properament, d'aquí no gaire, d'aquesta antiga Escola d'Arts i Oficis, que nosaltres sempre hem anomenat, o Formació Professional, que també en dèiem alguns perquè havíem estat tant, uns quants i anys i allà, a l'antic Museu del Suro, del carrer de, de la Tarongeta de casa nostra, per veure com es desenvolupen aquestes obres, que sí que hi ha hagut alguna empassegada, però que els eh, propers dies en sabrem més coses i com tirar endavant. Algun altre projecte que ja tingueu en mente, perquè ja hem de a treballar, ja que tinc el regidor tant, aquí, eh, hem de dir Uh, què ens prepareu? Sempre en, tenim, sempre en tenim però, a veure, bàsicament tenim dos carrers però m'aprometràs que no els digui perquè... Això m'ho fas no. cada vegada que no. véns <laughs> i sempre ho deixes <laughs> No, però a veure, és més lògic que abans avisem els veïns no, no, que no pas també. que s'enténin per la ràdio i diuen ah, mira, veus, i mi no van dir res uh, Llavors tenim dos carrers mm, un geogràficament és important és petit però és important, i l'altre és més gran i té una importància també cap deixem la sorpresa per aquí per, per més endavant molt bé. Eh? Uh, alguna zona més que estigui? perquè recordo que amb els programes electorals es portava molt, per exemple, els en Manllés. no sé si hi ha alguna novetat respecte als en Manllés. els en Manllés ja es va tocar o sigui, aquest tema ja en l'últim mandat ja en vàrem parlar uh, tenim un projecte fet però tenim alguna opció d'algun... Bé, bueno, amb un edifici colindant, que s'hi podrien fer alguna de les activitats i treure d'allà dintre, i estem amb això, i estem dret i estem treballant. Però el projecte hi és, i la voluntat que hi ha, durant aquests quatre anys, se solucioni també. Doncs esperem que així sigui, Lluís Ros, si no hi ha res més, t'acomiadem. Moltíssimes gràcies per haver compartit aquests 20 i escaig de minuts amb, amb nosaltres, i t'esperem properament per continuar parlant d'obra pública de serveis aquí a casa nostra. Gràcies a vosaltres. Fins la propera. Gràcies.